Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa na ahlihi wa ashabihi wa manvala Allah në madhruar e falenderojmë dhe të më përti ndihmë dhe falen kërkojmë dhe salafdaz dhe vëkimet Allahut që ufshëm i Muhammeden sallallahu aleyhi wa sallam i familët i shokët dhe të gjithëta që i ndjekin këtë rukë dhe ndihën dhe fund të këse modë të nërru lezër stacion për stacioni këmë arritu dhe të këtë në fundet e të tij të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi trajtuar vdekjen e tij dhe përgatitjen për varrim dhe varrimin e tij dhe çfarë ndodhi me sahabët e tij pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë çfarë ndodhi me ta shumë shkurtimisht ne kem përmendur se sahabët mënyrë kanë dërmuar hapat e duhur për të garantuar stabilitet dhe qendrëshmëri të shtetit që ndërtej pegamberi sallallahu aleyhi sallam dhe të gjeni se musulmanë përrisi Andaj e zëdhën e Bubekrin radiallahu ta'ala anëhu si u dheqës dhe u qesu situata dhe gjithë sahabët i edhe në besatimin e Bubekrit radiallahu ta'ala anëhu që ajtë jetë të rëshkimtari i Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Pa dëshimë se ga të gjithë në gjare që kemi kalu nga gjartë rëndësishme një munduar që në fundë dhe me bo përmledhën e disa mësimeve dhe përfitimeve që dalin nga e nëngjarje. E vdekja përgamerit sallallahu a sallam është nga nëngjarët më të mëdha që për dëshim krahës aso i dhimë dhe sjenë dinë besimtarët krahës atër një vështërsive që ata i përjetuan kër vdekj përgamerit sallam kë nëngjarë i ka dhe mësime të vetë dhe i ka dhe e, disa, disa nga udzime që Mirëojmë i përmbledh në një takim si ky sot. Pra yatynojmë çësime që mund të marrim nga vdekja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fillimisht është se ligji Allahu te lewala kozmologjik, ligji i Allahut në natyrë që ka vendosur Allah mbi krisën e tij është një ligj zbatuar gjithsesi dhe ai nuk bën kompromis me askënd. Andaj Allahu te lewala ka bërë që në këtë natyrë që na jetojmë këtë dhunja dhe në kozmos përsi të funksionojnë ligje të pandryshueshme. Sikur sa Allah ka thënë volen te jeda li sunneti llahi tebdila. Nuk do të gjesh ndryshime në ligjet e Allahut alahu. Do ne kemi fol për disa nga këto ligje norma hyjnore në kodata legjislatore që kemi dëzmirsur. Do ligjet e Allahut alahu ligji i provës, ligji i do të thonë eks problemet e kështu me radh nga ligjet të shumta që Allahu xhallahu i ka vendosur. Dhe këto janë të pandryshueshme nda i të kanë besimtarë me i njoftë të ligje dhe me vepru në kodrë të tynë. Mirë po, këto ligje nuk ndushme për asë këndë. Qoftë i mirë apo qoftë i kjaqë. I devatë shumë, më katarë, besimtarë, ju besimtarë, këto ligje zbatohen bëjtë dhe kanë. Dhe njën nga këto ligje është ligje i gdekjes. Allah Gjallewala ka përsa këtu që gjdo njerë, gjdo kretë ka me vdekë. Kullu nëfësin dhe i kat Uh, lejmërimet për vdekin e pegamerit sallallahu alai sallam gjda krijes do ta shqion vdekin kjo legja Allah Gjellewala anë e uzbatua dhe mi Muhammedin sallallahu alaihi sallam ma dje edhe ato agonit e fërshësit, esprovat edhe ato i për e të i kush Muhammedin sallallahu alaihi sallam ka patë nësi Allah Gjellewala që pegamerin sallallahu alaihi sallam me pas vdekin me dhërit absolutisht pas e dhimja pas pa e fërshësi mirë po Allahu te barakoe u teala i ngritë votim me këtë. Prandaj të rregull ligji, Allah fillimisht ligji Allahu xhan laval është i zbatuar këtu. Dhe ne duhet të marrë masë duhura për marrë të qëllime të saktuara këtu. Çdo çdo qëllim që njerëzit e synojnë një një në kësaj vote, Allahu xhan lavala ka përsaktuar, mohon, hapa të duhura që duhet të ndërmarrë. Ka përsaktuar mjete që realizojnë qëllimet e saktuara. Legjë këtë. Legjë. Kusht nuk e nërmërë këtë, nuk e rrinë që limën të të kumë, apsolut është. Mëndë të ndodh i qka, me rahmet të Allah, Gjellewan, asa me në ditë rubin. Mirë po, në esenës, nuk ka unë një musliman, unë një mi mirë, nështë Allahu e di që du të mundur, po e asë ka kështohë. Mëndahu, përpjeku, pasaj të ka Allahu më bështetu dhe me lenë Allah të kime marë rëzot në duherën. E i këmësimi madhë, që muslimat imësan njët më i kujdisë për masa që të më ndërmarë. Pa da ndërë me kuptu që kërë i gjelogjë e leora, ka më zbatu, darës e zarështë, edhe në dunja, edhe në pasunin, edhe në shumë aspektet. Dhe nëse ka vdekë, për i gamberi së sërëm, në zakur shumë e vdekë. Dëbija e dy që e manë, për i kësajtë në rëzërë rëzë është, se vërshërtit e cektuarën dunja nuk të regojnë nuk të regojnë, në më thonë, pozitën që mund të këtë robin kontekst negativ të kaladjë e levara, për shumë, peygamberi s.a.sallem ka, ka pas dhimbje në fundë të vjekës tje, po. ka pas nga kjesa, për po nuk nuk nuk guptojnë së Allah e ka denu me këtë, për po. ndaj njerët nga njerë pytin, sprova, a është denim, a është sprova, për Nuk, në këpytje në esenë konsiderojit se është gabima sprova kërë vjenë dikujtë a është dikuj, ajo Allah për sprovan apo Allah për dënena ja sprova është proces ndërso dënime është rezultat e nuk ushë me vetë a sprova, sprova ashtë, nga se janë të ndara me zvetëm sprova është sprova Allah u gjellë ora sprova në rabë në format lëshme mirë po Reagimi i rrubit për balë sprovës, qëndrimi ti ka shisaj, epilogu përfundimtarë pas sprovës, jenë të reguosit qëfar ka qenë sprovë apë. Qëfar ka qenë sprovë apë. Mund tjetë dikoshtë sprovohet me vërështërsi, me probleme, me vërëfni, dhe këtë e alatjet ngrite për tjetë e pasrimon. Një kur mund të sprovohet me mirëqenje, shëndet në pasuni, për tjetë dënin për të apë. Përshëmë, Allah Gjellua përmanë në Koran, për 4 njerë që Allah i begatën, se nësë të dërigjuhum, min hajthu na jeshë orur. Allah o thëtë, në t'i përshkallzojmë drejdenimit, duke mas e vërtë ata fara, tën. si përshkallzojtë, rënje e robë e drejdenimit, e kam përmanë në detallë në komendin këtë e duke thënë, se nësë njeri u vazhdojnë në më katimë, në rebelim, në mësë mës mirë njohje, e Allahu i qenë begati, kja është një laj për shkallëzimi dhejtë dhenimit të lënë në rritofënë. Ajë i qenë Allahu begati, të aja apsetisht nuk nëndryshën në gjendin e tijepënë. Mësë mirë njohje, rebelem, mëkatim. E dhe thotë, e pas në diqka, Allahu së më kërshuk po, të në këtë begatije. Kja është që kja është dhenimë. Për. E përse në, në, në, në, në, në pomën e ashtë më, sont do të kiu pas provot ja ne neam se kuptu pas provot do bon povun pas provot do bon smut pas provot ja pa. edhe kjo është provë më dhe më mos e kupto andaj nuk do të, të më shikojnë në llojin e sprovës na Allahu po rëzjet me çka ruben e sprovon ai e përzihet apo pra. dhe Allahu jaloja përzihet çfarë lloj adhurimi po dëm kë rubet pra. apo ai e përzihet nukun na më përcaktu me çfarë lloj adhurimi Allahun kanë adhuru kjo mësimi mëson se na nxirim tonë gozull Përshëndetje, nganë gënire kënaçëf, Allahu el mahdrum me adhrimin e shukrit. Ju falënderoj. Me shëndrues. Allahu do na me Allahu me adhrimin e sprov, me me sabr. I don sabr no opinion. Ju ju përshëmbull ato çka na do. I don ç'sto. Përshëmull do dikujt pe për hu ashtu që ndjerë ju ndodhin përshëmull. Ë Ramazan në 10 ditë në fund smuket apo? Ska mundësi, nështëta, me falë në mazë në atë që do të, me pritë në atë nëkatët, mërzit e të, që e të përbojnë kështot, muslimat, onë së përbojnë me dalë, përbojnë me s'votë, posë mërzit, ti me paqeni sh, ish, ish, ishë ndosh, qëfar njët e ke pas me bo, me ndruë Allah në Gjellera, qëka me rëndësjet, dhe? Njët e të të është që kë e para, e dyta, Allahu Gjellera përdojnë po që ti në këtonë e të m Sapo më do. S'përdor me, me fitumën fitu jo e Amaznaut. A ajo e përzi me çka kemi fituar ti, Abdan. Ana çu kuptoj apo? E qet. Unë ku po as e çu më apo. Ap. Allah po s'ka folish sot. Atëra Allahu po don këtë shtegut të adhurimit me ratja apo jo këtë apo? A ajo e përzi? Ana kjo është ajo që Allahu ka fa'alun lima yurid. Allahu bën çka don. Po, ai çka don. Ai ka don e sill rrobin e tij apo? Ka don apo? Nga dikush dën me adhru me dhënje, pasunin. Nga dikush dën me adhru me sabër. Nga dikush dën me adhru me dua. Nga dikush dën me adhru me aje, aje përzidhëm. Pandaj, përgjegju përzidhë se Allahu gjenë lewala me fjallën se mi'na vë atana. Dhe gjuam, edhe në nëshruam. Vihume këndesu e, të krapasit mundësi edhe në krapasit badet, k... i badetek. Qatë është të ka e pa Allahu që e riskujti i badetetëmën, që e aje është dodo? Te e që ato që të ka zëgët, loë që ato e grajë mirë, që ke është më nëzjefën. Mësë rritë du vajtu, për të kusë je, edhe duke unë për të që je, edhe duke lëkmua, që e ka di kush, këti në të shku duke vajtuet, duke lëkmua, duke pritë, dhe duke mësë bëhazë vjave. Por a, që ka që farë, shtejnë Golota ka përljënarë. Një për djetarëve, thëtë, le përvojët e ti jetësore për l ku e kam gjet lumturinë thonë. O lumturia është gjata e provës ati po shkurt një pjesë për për për kësaj provës thotë e kam gjet lumturinë duke ndjek rrugën që më hapte Allahu xhallahu alahu. Donë nuk sido jone me zërmë qeta. Allahu të parë unë dëshoj me kësaj. Allahu e hafën në drejtë. Është natë natë natë truq. Pastaj e hapte në rrugë tjetër unë prapë nëjëshat rrugë duke ndjek rrugën që më hapte Allah xhallahu alahu e gjej vetëm qetësi sigurt. Pse? qase on tashmë jam i udhëhequr nga ai që për mundin mamirav. Ai Allahu جل وله ها aprobe të dur. Ne duhet të punojmë, të angazhohemi për mësu gjëra të largësuar, përhum mirëqenie sociale, shëndetësore, këto po mu angazhoj. Gase tham ligj i parëste, i së vëpër votë. Mir po, mir po, nganjëra është që s'ka mose arrup, ka morfum. Këtë Allah ka, Alla ka përzgjedhur për ty. Ecë po. Atorë Allahu جل وله me kët. Prandaj, ë uh, Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem apo vërtetësin në, në fund të kësjellës apo apo të lasha. Hohtë ujë mbi fytynë e tij për të këndill. Qet Allah ka përri përtafë, për të përtafto. Për mëngrit Allah të parë kota. Për mëngrit Allah xelar, por për për për, për më e shpërblye me me, me ashtu fisu fjalimet. Diku sot ka mundësi me ka pas mundësi me shizë dushë. Aja ka për të çto më shli. A kamojë dalo pakt të smunje, po kamojë Po a e dinë, urësia ti, Allahu Gjalloha në basë, urësia ti e dinë se që ka përzit për rubin e tjevë. Kja nëse, nëse rubi këtë një, dhe i, i përshtatët se përzit dhe hynore, e arritë në më të i në dunjo dhe shpëtimi dhe ahire atëpë. Gjëshën për jashoj që e nëzirën të në rëzën nga vdeka, pegamerit, sotësërm, është se uh, jeta Allahu Gjalloha nuk ka përcaktu që një në dunjo me i, vil e kret frutit e punës së tij apo? S'ka ballon dunia qoftë. Un kuptim të asaj që punë të, punë të mira, punë të heretit, so, ka të bëjë me punte, punte e mira, punta e tij apo? Jo qogën dunia punën. Edhe a rin frutit e biznesit e tij apo? Fiton para, autoriteti i tij. E kështu vjen. Nuk po flas për kët aspekt vetëm. Edhe pse edhe këtu ka shumë çka më u thon apo, çka njëri një nuk ka arritë kret somunot apo. Shumë gjëra i jesen të shrujtzuara pas dhe i kështijetën. Nuk e shrujtën kete që ka fituhu, nuk e shrujtën kërë, apër. Mi të të për adhë në punë të ahirejtë, apër. Që pejambar, ka shdoj pegamber, ka dhonë mundë, ka dhonë mundë, ka dhonë mundë, është përpjekë. Kur ka fëllu punë të ka pak murë hatu, e ka marra lagën në le levojnë apër, apër. Në po? Në onë, on, nga si jetë aralë është në rezistensë, në gjihatë përderëshme, në, në, në, në p për kur filozofët ato nat kuptim e ka arritni formoj tash ai ai era aty ni amortizon e, e, e, e plështon e Allah nuk le an kemu domë pejgamberi aty apo as më një më mirë apo a jeton për pije tash rurale është më më këshir a dash pekosun ja tha 10 vjet merr nuafën bash tash i ka qit punkt pak se popullon 20 apo kurish u rahatun יהודית era taj ktaira aty e formoi shtetin pakratit tash bë pak, ta pak më gzu pak bash kur erdhu me gzu Allahu Gjellola Amuraf, ta. Egzën diku në tetëra, ta. Së është du një me egzuhu ti frytet e punën se ona, po. Ndikon të tetër kemi egzuhu, po. Qa të këqyre për shama, po. Për zdo për i kamë bërën kuram, nuk gëdim na nga jetër e ti, pas atë anëne përpjekës edhe rezetë, ta. Po. Po. Qka din të përnuhen e lesë, ta. A din ma shumë përnuhen e lesë, ta. Para të fanët, a masë të fanët, ta. Të fanët që ka Për nuk në e zëmë, kur dhe në të më shumatëm? Për atë të fanit, mas të fanit, kur të zdi me gjitha për? Me që dim që i ka është vendosë me një kodër gjuhë di, e të masoj, bim pjerdet. Në të kuptim që së të vërja për fundan. A dim për ato në nënë qënë e pëzdo gjatë, që i ka është t'i gjikësat dveshe, e kam vendosë, mbi koka uh, mbuloja, mas me ndëgjua atë rezistencin atë, edimat, e dim atë pjesin përpjekës, a dimat pjesën e angazhimit, a dimat pjesën e luftës, këtë dim për, unë, po në për unë, elzom, etash, syt, u ngazom. Po a dim nga por nuk e di, tash i qiri syjt, u shkatërrua populli vet kundërshtar, tash nuk e han som, tu kënaqet tu etu mirë. A dim këtë pjesën? Jo nuk e di, ka s'r pjesa intereson teza. Në sekancia dhe ratia jena hera teza. Pjesa e rëndësishme e teza është për pjesa përpjekës, pjesa angazhimit, pjesa e e e e do mund e, e, e, e, e, e rezidencës. Po më dëshoj para bu mirë eksplorat. Ç'ka është pjesa rrezikshme? Në njerëzit fat keq është kjo pjesa i vajtojnë. Përzi e kurrën me cil sytave. E kurrën me bukzon. Jeta është jeta është përpjekje, është vazhdim. Është është këmbgulje. Ç'ka është jeta po? E po kur njerëzit rrallësh nuk nuk është ballavej me kurrë jeta s'u kupton. Po njerëzit e thjesht e rëndom të kupton jetën rahati. Do thonë njerëzit të vëllai gjithmonë kanë kuptuar jetën po vlaasi me doll të saj. Që ti, që ti është interesant aftë. Edhe kë në kuptim të të, të, të ku, kuptimi jonë si musliman apo plot filozof, nëse lexam nga të portë grekë vetja. Aristoteli ata ka përmase jetën për e bën interesant ballafaçi mëfton. Përpjekja. Sfid. Dhe kë po njerëz që gjithmonë gjithmonë sfidohen, e bën i punë e kryen zboturat. Misin e më të motave, pse? Pse sfidimi është jeta e mirëva. Jo po aty rutinë, apo thon Shko bënë e heratës pasë në një shka, këja të kaunë. Këja jetë a njerërë shumë të rëndëmë, të dhe kja jetë e ronë është kja përë. Këja në rutinë, këja përë, këja përë, shumë ka për bajatë, asë për shkonë ku, asë për... E shko të në ashaj. Përësë është i lumë të në doë. Përëndaj, anajgja lea dëndë me parër rupin për pje ketëve rupin, rezidensi. Siko se, në hon e ikavon Ima Muhammed Rahimullah përnat duke vrapu pe dersin ders Ima Muhammed Rahimullah nga angazhim nga angazhim skavri ka rëndoll në veshata në dallës ka më në vesh më ndollen tu vrapu ka von kur ki u vura atë dol tonkosh ki bota shtit ka rrokti pak çithën drejt me net me një pas atë me net kur ki ka thon kur të jesëm këmpën e port xhenga ta tani i veshum në valla ta Vaj, çka është jeta e pensjontarëve? Nuk ka, nuk ka pensjonim ti, apo nga nga nga angazhimi, nga puna, nga nga nga përpjekja. Po pensionohet nga puna 70 vjeç, nga të punë të tjera lode fizike, mundu posjonuaz, do të thotë, aspekti shëndetësor ti bon, i tij po nuk e bën. Jo, nuk pensionohet kur nga angazhimi, nga përpjekja, nga nga investimi në vetveten, nga dhënia, nga nga produktiviteti. Nuk nje pensjonari kur apo. O menjë kur këndalet, ai e hes pikëto donjaja. Andaj beka mëson më këmo Çka dim për atëme pegamersa për pushimin e tij e për çka dim ne për to? Kurrja. Na dim për të, dhim për betej, betej, pun, prekt, për angazhimin, angazhim, për punën pun, për projektin, për qytetin, për pegamersa. Apo. A dha çka është? Çka është ajo që bunit të të zotëm? Angazhohu për përpjeku, sfidohu, kalon nga puna në pun, apo përpjeku, rezisto. Nevez, mos rrimën në vend aty. Nëse uçi rënë ke po. Çka ças del de. Uçi leviz, bord. Edhe është uji i Çelviz ka më shumë 200 sa ai që rrin. Mi po Lëvizja e tij po më ç me i bajë gjë ato me Lëviz me marrë vetën të pasur vazhdimisht atë. Pra ai edhe tani populli thot njëri në mand kush puna. Ke pa njëri që ka punuar tan kënd ka punuar gjë ato. Si del bëjnë tani nisni ndihmë dobën. Po më dhan këto ato çon tash. Apo mi po janë çaso ku po ska pos bakunu për ndihmë. Sa ku të punu. Ë ngazhou puna Lëviz. Po s'rri. Bënë produktiv, deri në fund da përta Se kur seshte pejgamberi sasën E pat, ndeni në fund të tjetës ti Këshilante muslimat da përta Këshilante muslimat Namazi, namazi, përresia, ato që kemi të zekë Në stop, vdysh duke Në të këpëtëm, su bënë të radmën, ja rasurë Allah, në ke këshilu balë, ta është pak Deri sot dysh për dur për dunjasë, pejgamberi së në të ferë Bënë të punë, këshilante Dhe Allahu Gjalli Allah, jak Mbi po ju jo më egzuat në dunjë apo më e pop. Kur e ka qithë perdhën i ka poposë më staf apo në masabaut apo me ka fona në mazin është çesur shpirti i tij apo. Tash i la sot hat dhe i gatshëm me dogë në dunjë apo. Njëherë nuk duhet të kërkuh dëna në dunjë. Nëse gjithmonë dunjaja është mundsi për më mbjell, mirë po shfrytëzoje gjithmonë dunjon me mbjell apo. Prandaj kur kanë dietarët e dhunja me zraatul ahira. Dunjaja është Ora e heritave. Apo. Në ardhiësshën, bill, bill, bill, bill. E ku vjen koha me mbyen frytet, është ku? Është për këtë heritave. Jo këto. Këto njerëzit i vjen i, i Allahu xhallahu këtë dhunja i çon robët freski. Jo është problem. Nga thash problemi i veprës mirë nuk ka me të dhunja mundon apo. Nuk ka, nuk ka, thon, për më tepër bashamb ka von pejgamberi sallallahu alaj. Durë çot të sabah që kemë të folim dunjë që të së bërë. Kajru më në dunjë e oma fija. Jënë matë mime se dunjë e që ka konta. Me që ka me të pagu këto dunjë. Me, me... me që ka me... Dhe duhet dykan me e pagu për në masë së bohë që ka fëllë në gjemi. Që ka me dhonë? Si që ka jam dunjë. Dhe me jepë këtë dunjë. E tjetë, këmë i qëvat atjetë? Ty pëtë evëm këtë dunjë. E mu? E ty? Nuk kanë dunjë ashtë përbli për më kto ka freski Allah xhetlorai qen qerubia apo kur po miri Allah o ta bën jetën e mirë apo ajo çu bën me dashnë njerëz këto janë inkurajime ama shfolimi aty është shfolimi s'ka shfolim në dunjë Allahu s'n pagu në dunjë apo kjo është mirësia Allahu që na vënë apo punë angazhohu etj po një prandaj njerit fotë që si është çfolë krejt atë çështje që dunjon mjafton dunjon mjafton nuk paguet e mirë aty shkan edhe e humtër kët për një fjalë të njerëzve, dy kur më falni, mirënjohim. Ose kjo, a ndoj po, dunjon më tepër se të paguaj me këtë punë që po e ke vënë, e ti po shkon për anën që mbetën edhe po prap për pe njerëzve me një fjalm. A ndonçme më kjo? Kjo që e përbuzi, Allah po të mëngritet ti po nçmosh. Ai po të më shpërvlyet ti po shites lir apo. Vëmë këta. Dhe çfarë i bën Hasbi Rahimullah? Hazmir, Rahimullah thasa besimtari më që sa i thënë nuk pranon çmim për veten e posjonat. U shraqim ona. Ja gjenet ja heq apë, ja se po heq S'kje nësafë, nuk kje nësafë për kërë që me përnu apë Andaj thënë dhe Fudhal ibn Jadir Rahimullah Kullu li mura ina latët abu Thuajoni atoni që bojnë përsi u fashë Masullat dhe morë, se vlerë, ma mi bevlaja apë Ma mirë Andaj e pun që nuk bojnët për Allah në Gjallahu Allah S'kje nësafë më pojnë, s'abaj, s'kje pa Me titi kërë që me kërë një punë dhe ai ai ai ai pun ti e bën për 100 euro. Atë ama këy për pas. Jo, s'kam më sapo. Famë sapo më bën riflash të të shtëpia se më punu. Apo. A dhe edhe kështu do një është angazhim, është përpjekje, është mund. Ec. Ë? Gjezoja shulimi është, është niset te Allah te bareut. Mbas prit top. Ku angazhou për plasë me dall tetës apo. Ec. Rezisto, lëviz, puno, angazhou. Ase kështu bëri pejgamberi sa. Dhe. Kjo është jeta rajale. Aje që ka di më të është për pejgambert është pjese eh? e rezidencës? Apo që ta e di më për pejgambert në? Na di më për pejgambert atë pjesën e betejeve. A me nuk e di më atë pjesën e... Pa thamë kusimisht të paces. Kor Rahati ka më punë, Ta shë i nuk me s'abët e ti, dë zënë, u krymë punë, ja... Kor ka arë kjo vakëti, i ka marë ola gjënë le vola avton. Në se... E se dënjaja që kja është apo... Nga dobi që marë evonis për blieder shërbësimën e thon nga dobit është gjithashtu të domosë në se ë uh, proceset e, e e e e e ndryshimit proceset e e e e ndërtimit të dunjë nuk janë kushtimisht të ndërtuar me as kënda ato Allahu xhallahu ka kërkuar që kjo dunja mund të ndërtohet vetat njerëz me ndryshuar nga idhujtaria në tauhid apo do përkët është është drëgu një pejgamber. A e ka po një punë vëtë. Dhe e ka shkuo. A është nëllë procesi? Ja. Vajtë dhe. A e duhet me u eduku që gjithë monë na për nëse shkuim kusht jetë atëm. A ke arritë për shambull me u abartë familjare të u, familjës tonë amë. Koncip një jetës tonë amë. Që kërë desti që shtët me vajtë duhet, që shtët i bjenë çito punoj. Çfton ajo, çu çut. Të... Kuptim fillim thjesht agregatë dunë të të të dinit fesatun. Edhe dunjosun. Mele olje, nuk është ë, domthon nuk nuk nuk ndalo dunjoja. Nuk non akrepa e, e sahotit nëse na vdesëm. Jo, ato vazo me, me ka vurdu pas peqamet aso, apo edhe vazo me nejo. Kur vdeshi i biri peqamës i Ibrahimit, kemi përmand. Apo ka ka Allahun ka daq se, është zën dilë a përnë. Eklipsi dilit ka ndullë a përnë. Dhe, e ka një të sabët, ka në qëllë e dhe dilu nalë për bdekin e ibrahimit e të sabët. Bdekin e ibrahimit, bilit pegamet e sabët. Ka daq e pegasën ka thonë, se inë shëmëse vë lë kamerë, ajët alimin, ajët illa, latën kësifani li me uti ahad. Dilit dhe hane janë argument të Allahun, ato nuk. Ndalen me vdekin e askujt Lidhe s'ka kemë t'jorin dhe meq S'na në të, jetë a vazhdanë A nësi kër se të thajnë si Bu Nadr R.A. nëhu Kur U përhab lemin nëhot se ka vdek përgamesham Ishtë nëllë gjë sahaba dhe bëjtë ishtë nëmë Desh përgamesham Desh përgamesham Qëfar thajnë si Bu Nadr Qërë të thajnë si Bu Nadr Qërë të thajnë si Bu Nadr Qërë të thajnë si Bu Nadr U përhab lemin nëh Çon do të pavdes si ai si çaudeka, ai ja udheq, tu tu tu, tu mundoj të bëj po. A dyshni apo? Në zonalne. Një a njëra kanëra zhgni zbropsë si pasojë e ndënie në ngjore që ndodh aty. Është aktiv post vdes dikush, ndod nuk do më vdesë kur. Ndihson situata, ndihson gjendja diçka bod, esha, ma, po, është do kuash dal mapa. Është është është domthon e indikuar me ngjore të caktuar, më po. E nga dobit është se sahabët nuk u ndikuan kuptim praktik. Ato ndikuan emocionalisht po, po e për tërë rund. Ato ndikuan në aspektin e, e, e, e, e, e, e disponimit, u ndikuan shumë, po, më pa u ndikuan në aspektin e veprimit. Ja. Sheqollande pa u vëruar sepë Gamal ibn Abdullah sallallahu alajhi wasallam ata asgjë nuk po krahasohen. Skoja e ta vazhdon. Edhe duhet me, domethënë kur njëri i tilçë procesi vazhdojnë, njëta vazhdon. Dyshujse toalla topa në situatë dëshon dëshon dëshon për shembull i parë dëshon e, raporti mjekon dëshon rrethon ato ndërshojnë pasi ky legjislativ ndëshimin por na nuk duhet më dëshuoftë kuptojmë të aktivitetit sigurisë ka të punë vazhda vazhda ku e kanë ndikosh ti merr flamurin as përpara ato derisa të dëshosh ti dikut tez vajzën e kushtmastere ekziston mrava andë ky proces negocjoj kur ju maskan ne nuk duhet më u zhgënyeni se nuk ka shtaj kush do kuftaj Nëse performon, na vazhdojmë. Çoft ky njeri? Çoft ky shabëp e caktu? Tja se që na pa punë kështu, sa mirë bëshm. Tash se që na pa kështu, çfarë më bën? Se që na tash do të më gjetni tetë shtek më punojm. E fo, do zot më kurzuh punën me rrethon caktum, me njërit caktum. Sabot, hacën për para. Do thën, ozos na lekë këto që banë dy vjet, vetëm shumë ratu dhe pak. Allah ka vërtet tash më botë, ti gjendë tash çka kemi bërë ti atë? E kështu ma, dhe gjithësmëria është vërtët dhe vlerë e besëmëtarë, gjithësmëria. Apo, dhe, dhe, dhe vazhdimësia është për të të të tina. Jo, jo, me më hapë, me, me, me, me, me bupë, zinë zinë zinë që ka bojnë. Da në tarë, famisë, me bo, medik, baba, zin, zin bojn, bo. Ja, me dikë, baba, në zinë që ka bojnë. Ja, du të me di që ka me bojnë, du të me di që ka me bojnë. Ta mand me di që ka me bojnë, që ka me bojnë, që ka bojnë, që ka bojnë, që ka bo Dhej, e sahabave, dhe gjithëshmëria e sahabëve dhe vërdimi i procesës një nga mësime që e marmë nga vdekja pejga merit sër Allahu Aleyhi Ho Salat dhe për e sot që në fund du me përfundu shum të shumë të mësimet që marmë nga kjo është se fatkeci të si dunjajnë të lojshme të nëzëmë së projtë nëzëmë të lojshme si kurës e ka fëmë mirë po si kurës e kemë përman uh, cëla ishtë aje pjesa më e vështir e përjetush The më e vështirë për të përballur më të në vdekjen e pegamersave nga ana e saubave. Është vërtetë se humbia e tij fizike nuk kam për zënë më ishtë e kanë prezant mësh të vështirë për ta hapur. E mësu, e mësu para, do ata, ata kanë shkuar punu, edhe më njëra kanë vrapuën kthir veçmë pas pegamersave. Me shkak më po, veçmë një herë ka qenë për ta mjaftuar më. Kjo është e vërtetë që ata kanë pas kët aspekt e kanë nhunë këto. E humbi më mos ka, ka qenë atë shpota sponsor. Kjo as po më madh. A pse shpallja ka bet? Jo jo vështirësia e saj, po <coughs> produkti i saj, a ka bet? A ka në koronën? A ka në haditën ka bet kjo. Po. Mir po komunikime çillon ka. Edhe pse Allah xhelora kalon ngushtë për pacientët që çdo kush prindësesve në emër të Allahut. Aday Turban, nis sahabët. Kaq fshirë kam prjetu që s'ka më or Xhibrili mua. Edhe pse lidhem me Allahn mbetet, adhurimi mbetet, siqë tha Abu Bekër, kush e ka dhuruar Allahu, Allahu është gjallë, Kurani mbetet, kën mbetet, vetëm një lidhje që ka funksionuar, kështu vazhdimisht ajo sofia kam prjetuar. Sahabët. E para nos sot është diqush që më ushqutë nga këpresa e dytë shpallja, nga profetimi nga shpallja. Çi kjo është prjetu për të vallah. Çi kemë marrëzit Kurtikosh shkputet nga përfitimi nga shpallja këtu. Shkputet nga përfitimi nga mësimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sal, sal, sal, sal, sal. Ai pasqëcitë të vëllëshme këtu. Fatësia më e madhe që kam të njëjtën në dunjë me goditë është më kuput nga burimi i shpalljes këtu. Kjo është më e keqja. Po dhe më e keqja se kurëç forsimuni mirë dikujt. Me dek nuk është më madhe se me punirin që radhën në dunjë nuk po pin ujë tek burimi i shpalljes këtu. Nuk po jetojmë këtu fatkesi rron. Kjo është një më për tonë një për këtë punë. Meqenëse ne të na sprovat më pozicion në familjen rreth këtu në radhë, shpallja këtu, e njëjë këtu. S'mbonat, çka libri këtu ti duk dushmikon këtu? Po. Në ai, eh, ne as nuk e pritet këtu fatkesi don japën. Apo nuk e pritet për gatësim këtu. Dorën dikujt nga shëndeti e për të vështira. Dorën dikujt nga jeta për të shumë vështira. Ndarën dikujt nga pasunia që ka goditur në vërtni e përtoi shofsir. Ndarën e dikujt fizike u shkon gërbad e përtoi shofsir. Normalën këtu me mendot. E pa ndarën dikujt pe teje, ndarën ku peshpata, sipërtoi një qasja stira po. Po, kjo është më e fsitra. Sa vetë një pjesë te ksoj që ka lidhje me ta. Shofty e ka përtuar. Ne mundon njëri këtej për ksoj ç'të skuaj me parauçur njëri etën pashpalde qëshë njëri qodë që bëja bjënë në këshamë e jetën e ecë e se ka për vetë i libën e lagënë lehën. Sëtë Moslimanu në shkojë nërsa me dytë edhe Koranë së lezenë. Sëtë qëshë një qëshë një kujë, në filoni që një avë ditë në mëndë së shkëshmajë e furimë. A në? E gjallë në jë së shkëshmajë. A po? Qëshë në të gjithë ukonë, në mëndë sëtë që një avë Nëse nuk janë në të, jamas ashtemon të sahabët bashkë. Çu ka ku ka mbjetuar sroma të dunjos pa Kur'an, për tokun, ka se afërsia me me shpatën është ajo që ofron siguri jetë për, dhe fatkeqësia në largim besoja. Kështu kusambat e pritetuën vdekjen e pejgamberit, jo vetëm humin fizikë të tij, por edhe një lloj traditje në në komunikimin me me qillin, me shpatën Allah te barukën ka se shpatë, një nimet i më i madh që Allahu xhallahu wala i ka dhënë atë rop të, të, të tij. Edhe be ti rasullullah që dalin nga dobi po them kështu kushtimisht, por mësimet që dalin nga vdekja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga se duhet me përfitu me semtore nga këtu ngjarje. Jo vetëm më bë duke vjetuos duke qajt, qase peqon ka shku, apo është emocion që ne ndim sa arta kujtojm këtë ngjarje, është një, një sprov, patkësi, padyshje, mirë, por megjithatë, nuk zot më bë duke ar thot, ga përfitime që mund të nxjerrim nga këtë ngjarje madhore, e çon të sapo të vinë tash të përmbara. Në dhe është dojmë edhe me disa piës tira që rraniqë e pletsojnë këtë aspekt. Nësa përshodin e kashma në aftorëm, Zotë ishë përve për sabrën, për dëgjimin, lënë të akiminarëshëm, Allah i ru edhe ndëroftë. Assal Allah, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Ani, Assal Allah, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam, Mëllam.